Зимою ми небагато мали розривок. Часом в неділю до пана Адама з'їздились гості. В залі світили світло, здіймали з меблі покровці, і хоч велика кімната тоді менше ставала подібна до шпихліра, холод стояв у ній такий, що при розмові йшла з рота пара. Мене прохали до товариства, але я йшов не хоче. Хіба надія, що панна Анеля часом заскочить до зали, і, що мені вдасться раз зайвий скаламутить її холодний спокій своїм упертим зором, мирила мене з мало цікавим для мене товариством. Там засідали сусідні дідичі, гречкосії, що світили білими лобами присмаглих обличчях, з яких не встигла зійти ще літня смага, кругленький рожевий і лисий директор сахарні, фабричний лікар і затабачений ксьонц. Всі вони мали велику шанобу до пана Адама за його рівний характер, солідність і гуманізм. Наш пан Адам – апостол. І апостол розбирав сварки та суперечки, мирив сусідів, давав усякі ради. Вся компанія почувала себе чудесно. Ксен ссипав віци і чхав от табаки. Знов чхав, лякливо озирався, чи не входить панна Анеля, і шептав такі анекдоти, що білі лоби червоніли від сміху, і навіть солідний директор трусив своїм животом. Але пан директор не мирився з успіхом отця катоніка. Він часто їздив в столицю, знався із самим графом Тишкевичем і морозив публіку такою тонкою політикою, що всім аж очі лізли на лоб. Янишком хукав на пальці і от зануди, водив очима по стінах, по великій гравюрі з Яном Собецьким під Відним, по портрету Костюшка. Відтак роздивлявся альбоми або заглублявся у мохорта Вінсента Поля з малюнками Андріолі, з якого фантазія ілюстратора перла як тельбухи з розпоротого живота. Ні. На половині мами Костусі мені далеко краще. Особливо ранніми вечорами, коли зимове сонце вже сіло, а по хатах не світять ще світла. Пані Констанція має свої фантазії, в неї топлять соломою. Долі лежить околот, слизький, морозний і житнім духом. В грубі повно вогню аж гуготить, а Стасик тримає в руках довгу солому, немов натягає золоті вішки і здержує ними огненних коней, що мчаться осліп і б'ють внестями сірими крилами диму. Світло від груби золотить протилежну стіну, і круг Стасикової голови сяє німб. Пані Констанція в задумі сперлась на руку, в тихій задумі заумер в кімнатах присмерк і гасне вікнах вечірнє світло. Коли ж нарешті вносять в кімнати лампи, за вікнами буденний світ стає одразу таким прозоро синім, глибоким і нереальним, наче приснився.